În timpul închinării, în timpul rugăciunii, este deosebit să fim în prezența Domnului în această dimineață. Glorie Lui! În această dimineață am vrea să venim înaintea Domnului și să vorbim despre o sărbătoare care o avem înscrisă în calendarele noastre în luna noiembrie Ultima joi din această lună. De aceea s-a făcut confuzia în buletin că am trecut joi. Da, așa este, joi este sărbătoarea mulțumirii, dar noi o vom sărbători, -o, vorbesc de adulți, miercuri, la ora șasă. Cei care doriți să vă înscrieți și să faceți parte la această sărbătoare, aș vrea să vă înscrieți. La Angela Ciuciu, la, la Fivia, la care, cele care se ocupă, la Zanfira, care se ocupă de organizarea acestei sărbători. Vrem să vă spunem că va fi deosebit și vrem să-i facem pe tineri geloși. Ei au atâtea sărbători, atâtea ieșiri, atâtea lucruri împreună și uh, am zis că acum toate grupele de adulți și, și cei care nu sunt, Înscriși la grupele de adulți vă așteptăm Pentru că va fi ceva deosebit Nu numai mâncarea Mâncarea avem și acasă Părtășia Posibilitatea de a exprima mulțumiri înaintea lui Dumnezeu Și în fața bisericii care e cunoștință pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi Psalmul 50 vorbește despre această atitudine de recunoștință și mulțumire față de Domnul. În versetul 14, cuvântul Domnului spune, aduca jertfă lui Dumnezeu mulțămir și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Și dacă vei face lucrul acesta, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Iar tu mă vei proslăvi. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, zice Domnul. Și celui ce vechează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Această sărbătoare a început să se încetățenească și aici la noi. Deși a pornit din America, oamenii și-au dat seama, dar în mod special creștinii și-au dat seama că trebuie să fie o zi, dacă avem ziua femeie, dacă acum avem ziua bărbatului, dacă avem tot felul de sărbători, de ce să nu fie și o sărbătoare a mulțumirii? O zi în care să venim cu toții înaintea Domnului și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ca biserică, ca familie, noi obișnuim de ziua mulțumirii să ne strângem ca familie și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața noastră. Dar... Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl studiem mai adânc, vom realiza că ne cheamă nu numai la o sărbătoare, este foarte bună această sărbătoare, dar ne cheamă la un stil de viață mulțumitor. Adică nu doar o dată pe an să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim, și ori de câte ori avem ocazia, în mod continuu, Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, versetul 20, spune Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Deci mulțumirea ca și copii ai lui Dumnezeu ar trebui să fie o atitudine de recunoștință continuă pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Într-o biserică, un păstor știa o credincioasă din biserică, care era fermieră, care era tot timpul nemulțumită. Avea comentarii la orice. Găsea nod în papură la orice. Și într-o toamnă a auzit că Domnul a binecuvântat-o cu o recoltă de cartofi extraordinară. Și-a zis păstorul în sinea lui, am să mă duc și am să încerc, să scot de la ea o mulțumire completă, plenară, către Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a dat această binecuvântare. Este singura din zona respectivă care a avut o producție atât de mare. La întâlnirea cu adulții, fratele Arpi ne-a exprimat o. Experiență pe care a avut-o el în Odorheiu Secuiesc, când a început să cultive cartofi. Spunea că a obținut o recoltă extraordinară și când a venit să vândă cartofi aici în Oradea, oamenii au început să se certe, pentru că erau așezați la rând și fiecare voia să prindă cartofi aia mari, peste un kilogram câte unul. Erau foarte frecvenți, doi cartofi să fie un kilogram. Și păstorul s-a dus la această fermieră acasă și a zis Mă bucur atât de mult de recolta pe care ai avut-o. Mă bucur atât de mult că Domnul te-a binecuvântat cu o recoltă și uh, toată lumea se uită la tine și vrea să ai, află secretul pe care tu uh, l-ai Implementat de a obținut această producție, la care ea zice, n-am făcut nimic deosebit față de anii trecuți. Nu știu ce s-a întâmplat. La care păstorul zice, auz, este o binecuvântare a Domnului. Și ea îi zice păstorului, da, dar mă necășesc de porci, pentru că n-am ce să dau porcilor mi milă să le dau cartofi ăștia frumoși la porci. N-am de aia micut să le dau la porci. rămas păstorul, paf, și-a zis, dacă și la această binecuvântare mai ai ceva de comentat și mai ai vreo nemulțumire, nu știu cu ce te-ar putea mulțumi Dumnezeu. Că cei care asculesc cartofi știți că la cartofi sunt trei categorii. Sunt cartofi de mâncat, cartofi de sămânță și cartofi pentru porci. Aia care sunt tăiați, ei care sunt mici, ei merg la porci. Săraca s-a necăjit că nu are ce să le dea la porci. Așa se întâmplă de multe ori în viața noastră. Noi zicem, dacă am fi fost în locul acelei femei, și aș fi obținut, aș fi sărit în sus de bucurie, aș fi zis. Doamne, Îți mulțumesc, Doamne, că mai ai binecuvântat cu o producție atât deosebită. Oamenii se uită la mine și crede că sunt un specialist în cultivarea cartofilor. Dar ea a avut ei și problemele ei. Doamne, ajută-ne să vedem binecuvântările pe care tu le trimiți în viața noastră. Doamne, deschide-ne ochii să vedem realitatea din jurul nostru. De fapt, noi avem și putem să trăim o atitudine și un stil de viață mulțumitor dacă avem o perspectivă corectă asupra vieții și asupra a cine este Dumnezeu. Ăsta este secretul. Dacă tu înțelegi viața, în perspectiva Lui Dumnezeu. Vei ajunge să mulțumești Lui Dumnezeu așa cum a ajuns apostolul Pavel să-i mulțumească Domnului chiar pentru încercările vieții, chiar pentru circumstanțele nefavorabile, că pentru că tu privești deasupra acestor lucruri care se întâmplă în viața ta. Tu vezi unde este ținta lui Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să facă în viața ta? Cum vrea Dumnezeu să te moteleze? Cum vrea Dumnezeu să schimbe caracterul tău ca tu să potrivești cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și când privim în perspectiva lui Dumnezeu și când realizăm în mod corect Cine este Dumnezeu care ne iubește fără ca noi să merităm? Cine este Dumnezeu care își revarsă harul lui felurit peste viețile noastre? Și chiar și atunci când noi nu merităm, el își întinde mâna lui, își deschide palma lui și ne binecuvântează. Deschide cerul și revarsă binecuvântările lui peste noi. În viața aceasta, diavolul ar vrea să fim ca și această fermieră. Indiferent cu ce ne binecuvântează Dumnezeu, noi să avem motive să fim nemulțumiți. Și sunt câțiva hoți ai mulțumirii. Aș vrea în această dimineață să vi demasc iar dumneavoastră să-i prindeți. Pentru că, la urmă, ne vom ruga Domnului ca Domnul să vă dea putere să-i arestați și să-i predați în mâna Domnului. Sunt câțiva hoți pe care diavolul îi trimite în viața noastră ca să întunece cerul vieții noastre și noi să nu vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Vocabularul nostru să fie sărac în ceea ce privește mulțumirea la adresa lui Dumnezeu și noi să nu găsim expresii prin care să exprimăm mulțumirea noastră față de Dumnezeu. Primul hoț pe care vreau să-l demasc este aroganța și mândria. Prin aroganță și mândrie, diavolul încearcă să oprească atitudinea noastră de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a cere binecuvântările lui, de a cere iertarea lui, de a cere ca el să lucreze și să intervină în viața noastră. Noi ne considerăm înțelepți în deajuns. Noi ne considerăm capabili să menajăm lucrurile din viața noastră. Și la ora actuală sunt foarte mulți oameni care sunt sub imperativul acestui hoț, care le fură binecuvântările lui Dumnezeu și îi face mândri și aroganți și n-au nevoie de Dumnezeu. Apoi, un alt hoț este egocentrismul. Dacă citim în cartea Daniel, vom găsi un împărat pe nume Nebucat Nețar, care... Într-un moment al gloriei, a ieșit afară din palatul lui și s-a uitat la grădinile suspendate pe care el le-a zidit și le-a clădit. O minune al lumii antice. Și în loc să îndrepte privirea către Dumnezeu, el a îndreptat degetul spre el și a zis, Eu! am făcut aceste lucruri. Prin înțelepciunea, prin puterea și prin dibăcia mea, eu am făcut aceste lucruri. Și spune cuvântul Domnului că n-a sfârșit această elogiere care și-a adus-o lui și mintea i-a fost luată. Trei ani și jumătate a păscut iarbă ca vitele, împărat. El care a făcut lucruri care au imit pe oameni, el care n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat minte, că Dumnezeu i-a dat sănătate, că Dumnezeu i-a dat putere și a îndreptat degetul spre el în loc să arate către Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care mi-a ajutat să fac lucrul acesta. Trei ani și jumătate a suferit de boala monomaniei și n-a știut nimic altceva decât ce vede cu ochii să mănânce. Iarbă și țărână. Rădeau copiii de el. Împăratul care a fost o minune pentru lumea întreagă. Paște iarbă ca vitele. Și apoi... Ascultăm la mărturia lui Nebucadnețar care zice, după trecerea vremii sorocite ca pediapsă pentru această atitudine egocentrică, mi-am ridicat privirile în sus și am văzut că peste împărați și peste împărății domnește Dumnezeul viu și adevărat și mărturisește El! Când l-am recunoscut pe Dumnezeu în viața mea, mi-a venit iarăși mintea la loc. Un alt hoț al mulțumirii este spiritul critic. Oamenii care tot timpul au ceva de complectat, au ceva de zis au ceva de criticat. Bacă închinarea e prea lungă, bacă Dumnezeu este părtinitor, bacă Dumnezeu nu l-a rânduit pentru mântuire și tot felul de stări de nemulțumire și de critică. Dacă Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea atunci când s-a rugat și el aștepta ca Domnul să intervină atunci când avea nevoie. Frații mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că El conduce universul acesta. Și dacă știe să conducă universul acesta ca un mecanism de ceasornic mai superior decât mecanismul de ceasornic, Domnul știe să lucreze în viața noastră. Amin. Haideți să nu mai criticăm pe Dumnezeu. Haideți să acceptăm modul în care El lucrează în viața noastră și să-I mulțumim, nu să fim nemulțumitori, nu să criticăm tot timpul. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem Domnului, Doamne, dăm putere să arestez spiritul critic din viața mea, să ți-l predau ție, Doamne, și oamenii din jurul meu să rămână mirați că de astăzi încolo eu n-am să mai am acest spirit critic care guvernează în viața mea. Apoi, îl găs găsim un alt hoț foarte obișnuit, neglijența. Trecem nepăsători pe lângă minunile lui Dumnezeu. Cineva ca să arate cât de important este să recunoaștem lucrarea Lui Dumnezeu, s-a uitat la iarba care era înaintea Lui și trebuia să treacă prin acea iarbă. Și a început să gândească și a zis, Doamne, iarba aceasta a sfredelit pământul. A ieșit afară din pământ, a căzut zăpada peste ea și n-a pălit. Crește sub zăpadă. Doamne, iarba este o minune, Doamne! Cum s-o calc? Adeseori călcăm pe minunile lui Dumnezeu, trecem fără să le observăm. Suntem neglijenți pentru că nu căutăm să descifrăm în lucrurile care ne înconjoară minunile pe care le face Dumnezeu. Uitați-vă la copacii care și-au scuturat frunzele, au intrat în hibernare. M-am uitat aici în fața bisericii, avem niște tufe de magnoliu. Și odată cu vremea aceasta, am văzut deja bobocii și m-am uitat la tufă și am zis, este ceva extraordinar, bobocii aceștia se pregătesc să ne înveselească în primăvara care vine, dar vorbeam cu tufa aceasta și îi spuneam, tu nu știi că vine iarna, vine iarna! Și dacă ar fi putut vorbi bobocul de floare, mi-ar fi spus, știu că vine iarna, dar eu mă pregătesc de acum, când va veni primăvara, să-mi răspândesc culoarea, parfumul și să te minunezi. Că dintr-un lucru uscat care ne pare nouă, va ieși ceva extraordinar. M-am dus în livadă și după ce am avut o producție foarte bună de fructe, m-am uitat la pomi și acum știu ce se va întâmpla în anul care vine. Pentru că am văzut bobocii de floare acolo. O, Doamne, ajută-ne să fim sensibili la minunile Tale. Ajută-ne, Doamne, să le percepem. Ajută-ne, Doamne, să realizăm că faci minuni în viața noastră la fiecare pas. Alături de minunile pe care le vedăm, vindecările pe care Dumnezeu le face, mântuirea pe care Dumnezeu o aduce în viața oamenilor care n-ai crezut că, că vreodată se vor închina înaintea lui Dumnezeu, că îl vor cere pe Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu le zdrobește mândria lor și ei strigă după ajutor și când strigă după ajutor, Domnul vine în ajutorul lor. Sunt minuni pe care Dumnezeu le face. Am zis și discutam cu unii frați, discutam la grupele de adulți. Fraților, ar trebui să scoatem în evidență minunile pe care Dumnezeu le face. Să scoatem în evidență ceea ce Dumnezeu lucrează ca oamenii să realizeze că Dumnezeu este viu. Că Dumnezeu lucrează și astăzi ca în vechime. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Frații mei, să nu tăcem, ci să vestim minunile lui Dumnezeu. Să nu fim neglijenți în direcția aceasta. Un alt hoț al mulțumirii este obișnuința. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit să avem sănătate. Numai atunci... Când nu vezi, înțelegi ce importantă este vederea. Numai atunci când nu auzi, înțelegi ce mare binecuvântare și minune a pus Dumnezeu aici în urechea noastră, care percepe sunetele, acea membrană, mecanismele care le-a pus acolo Dumnezeu, ciocanul urechii care bate și face perceptibile sunetele din jurul nostru. O minune extraordinară, numai când pierzi auzul, pentru că ne-am obișnuit să auzim, ne-am obișnuit să putem vorbi, ne-am obișnuit să putem merge, ne-am obișnuit să putem lucra cu mâinile noastre, dar când pierzi aceste abilități, Vii înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, cel care ai creat ochiul, gura, mâna, intervine Tu, Doamne, și lucrează. Israel a văzut minunea lui Dumnezeu, cum în pustie i-a hrănit cu mană o mâncare deosebită care Dumnezeu le-o dădea în fiecare dimineață. În afară de ziua de sabat. Și ei mergeau și culegeau acea mană. Și într-o zi, în loc să îi mulțumească lui Dumnezeu, au cârtit și au zis, ne-am săturat de această mană. N-au mai văzut minunia lui Dumnezeu în acea mană. A devenit ceva obișnuit pentru ei. Cineva spunea, dacă stelele pe cer ar apărea doar o singură dată pe an, n-am dormit în noaptea aceea. Am ieșit afară și am contemplat constelația. Așa cum mi-am când eram copil, când se anunța eclipsă de lună, ne pregăteam, Sticla afumată să ne uităm și să vedem luna. Au fost oameni care s-au deplasat dintr-un stat în altul să vadă eclipsa de lună. Pentru că e rar, e o minune, este ceva extraordinar. Dar ne-am obișnuit cu cerul, cu stele și trecem în fiecare seară. Doar cei îndrăgostiți încearcă să distingă ceva din constelații și pierd ore întregi, uitându-se la cer și spunând doar câteva cuvinte. Frații mei, haideți, haideți să nu luăm ceva de apucat minunile și binecuvântările lui Dumnezeu. Haideți să nu ne obișnuim cu aceste lucruri și să nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Haideți să arestăm și hoțul acesta și să fim pe fază, să fim în mod sensibil atinși de puterea lui Dumnezeu și să vedem aceste minuni ale lui Dumnezeu. Un alt hoț pe care vreau să o demasc în această dimineață este comoditatea. Suntem comozi. A veni cu mulțumire înseamnă a te umili, înseamnă a face un efort. Amintiți-vă de cei zece leproși din Luca 17 pe care Iisus Hristos i-a vindecat. Zece au fost vindecați, s-au dus și s-au arătat preotului, dar din zece doar unul s-a întors înapoi la Isus Hristos să-i mulțumească. Cerea un efort să vii și să te pleci înaintea lui Dumnezeu. Poate că așa cum Isus era tot timpul îmbulzit de oameni, oamenii s-ar fi uitat la El și ar fi zis, Fii atent, Domne! El care a fost lepros, acum vine înaintea lui Dumnezeu și mulțumește, se pleacă înaintea Domnului. Și asta s-a făcut acest lepros, s-a plecat înaintea Domnului și i a mulțumit Domnului. Domne, ajută-ne să vin în fața bisericii. Poate că nici nu sunteți obișnuiți cu publicul și... Când ajungi aici, parcă îți îngheață cuvintele. Ai vrea să spui, te uiți la mulțime și zici, nu a ce am vrut să zic? Știu, emoțiile sunt destul de mari, dar haideți să învingem aceste emoții, haideți să fim sensibili înaintea Domnului, să îndepărtăm comoditatea, dacă Domnul n-a fost comod, să asculte rugăciunile noastre și a intervenit în viața noastră el la care poate se adresează miliarde de oameni în același timp. Haideți să punem deoparte comoditatea și să venim cu recunoștință înaintea Domnului și să-i mulțumim. Apoi este nemulțumirea continuă. Spiritul acesta de nemulțumire. Sunt oameni pe care Dumnezeu nu-i poate mulțumi indiferent ce le face, ce le dă, cum lucrează în viața lor. Niciodată nu-i de ajuns pentru ei. Niciodată n-au un motiv de mulțumire, ci totdeauna ar vrea ceva mai mult, ar vrea ceva mai frumos, ar vrea ceva mai deosebit. Și acest spirit de nemulțumire, nu numai că îndepărtează binecuvântările lui Dumnezeu și pe Dumnezeu de noi, dar și pe oameni îi îndepărtează. Cine vrea să stea cu un om care îi tot timpul nemulțumit, care niciodată nu-i faci pe plac? Cuvântul Domnului ne spune în proverbe că un om nemulțumit și când stai cu un om nemulțumit, este exact așa cum ai sta sub strășină și spicură ploaia în cap. Nu știu dacă ați avut experiența asta. Eu am avut-o. Am vrut să văd cam cum arată lucrul acesta. Și era ceternă găurită și am stat acolo. Și mi au picat pe cap. Știți ce neplăcută-i? A haide, când ar fi cald, ai zice, da, te-ai răcori, e, e ok. Dar când îi frig, e ceva neplăcut, complet neplăcut. Doamne, îndepărtează acest spirit de nemulțumire din viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să putem să arestăm acest hoț care îndepărtează pe oameni și pe Dumnezeu de noi. Și să avem o atitudine de mulțumire. Lucru care îl atrage pe Dumnezeu și îi atrage pe oameni în jurul nostru. Și ultimul hoț pe care îl demască în această dimineață este neștiința. Neștiința. Nu știi cum să mulțumești? Nu știi... În ce mod să-ți exprimi mulțumirea ta, pentru că poate ai crescut într-o familie în care nemulțumirea a guvernat. Și tu n-ai văzut oameni mulțumitori în familia ta. Ai crescut și ai făcut școala, ți-ai petrecut tinerețea în mijlocul unor oameni care tot timpul erau nemulțumiți. Spiritul critic era la ordinea zilei. Era modul de manifestare a acestor oameni și tu ai crezut că e normal lucrul acesta. Nimeni nu te-a învățat cum să mulțumești pentru o binefacere. Poate că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu până acum. N-ai știut că Dumnezeu este real. Tu ai crezut că Dumnezeu a murit acum două mii de ani pe cruce. Tu la tine n-a ajuns mesajul învierii lui Iisus Hristos. Și tu nu știi cui și cum să-i mulțumești. În această dimineață aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și la urmă să ai tăria și curajul să spui, Doamne Iisuse, deschidem mi ochi. vreau să te văd așa cum este. Vreau, Doamne, o perspectivă nouă asupra vieții. Vreau să realizez, Doamne, în mod corect viața aceasta și vreau să mă raportez la Tine. Aș vrea ca această niștiință să fie arestată și tu să primești cunoștința adevărului Lui Dumnezeu și lumina Lui Dumnezeu să lumineze în jurul tău și să vezi minunile Lui Dumnezeu. Un alt lucru care este important atât în ceea ce privește sărbătoarea mulțumirii, cât și în ce privește stilul de viață de a fi mulțumitor Lui Dumnezeu, este exprimarea mulțumirii. Este foarte important să știm cum să ne exprimăm mulțumirea noastră. Și dacă n-ai știut până astăzi, aș vrea ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească în momentele care urmează și tu să-ți alegi un mod de exprimare corect în funcție de situație și circunstanțele vieții, să pot să-ți exprimi în mod corect mulțumirea ta. Primul mod de exprimare al mulțumirii este prin cuvinte. Dacă citim Evangheliile, îl vom vedea pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că în rugăciunile scurte pe care el le folosea, aproape tot timpul este menționat. Îți mulțumesc, Tată, pentru că m-ai ascultat. Îți mulțumesc, Tată, pentru că ai intervenit. Îl vedem pe Iisus Hristos atunci când se roagă pentru cele șapte pâini și doi pești. Și vine înaintea Domnului și îi mulțumește, înainte să vadă minunea, înainte ca oamenii să realizeze. El a simțit că Dumnezeu Tatăl îl ascultă și va face această lucrare. Apoi îl vedem pe Iisus Hristos la cina cea de taină când din nou îi mulțumește lui Dumnezeu Tatăl. El vedem la mormântul lui Lazar, înainte de a porunci, Lazare, ieșe afară! Iisus Hristos îi mulțumește lui Dumnezeu Tatăl. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, a mulțumit Tatălui, frații mei, nu se cade ca noi să avem o atitudine de mulțumire mult mai plenar. Pentru că cine suntem noi? Cine suntem noi ca Dumnezeu să-și dea pe unicul să fiu să moară pentru viețile noastre? Și noi să nu mulțumim? Ar trebui în fiecare frază să cuprindem mulțumirea noastră față de Dumnezeu pentru tot ceea ce el face în viețile noastre. Îl vedem apoi pe Apostolul Pavel cu același limbaj de mulțumire îmbibat în comunicarea lui atunci când se afla pe mare în furtună în călătoria spre Roma. Îl vedem pe Apostolul Pavel ridicându-se, în mijlocul oamenilor terorizați de moarte pentru că își vedeau sfârșitul și-a înălțat glasul către Dumnezeu și-a mulțumit lui Dumnezeu înainte ca să fie scăpat. El a zis, eu știu că Dumnezeu mi-a spus că vom scăpa și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au avut această perspectivă în viața lor corectă și au avut tăria și curajul să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile lor. Chiar dacă au fost în situații critice, chiar dacă au fost în circunstanțe nefavorabile, au mulțumit Domnul. Vocabularul cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu și Îl mulțumim trebuie să cuprindă în primul rând binecuvântările lui Dumnezeu peste viața noastră. Gândește-te, analizează și vină înaintea lui Dumnezeu și mulțumește-i pentru toate binecuvântările pe care El ți le-a dat. Începe cu soțul, soția ta, copiii tăi. Chiar dacă, poate, nu sunt așa cum ai vrea tu, mulțumește Domnului. A venit la mine un tânăr și mi-a spus, frate, nu știu ce să fac cu soția asta mea, că nu prea acționează la ceea ce îi spun. Eu îi spun una... Și în ultimul timp se încăpăținează și face ce vrea ea. Și atunci am zis, auzi, aș vrea să te uiți la aspectul acesta cu alți ochi. Poate că Domnul îți dă pe una pe care tu o iubești să-ți finiseze caracterul tău. S-ar putea întâmpla ca Modul în care tu pui problemele să fie corect. Și tu să nu vezi punctul ei de vedere. Uite-te mai atent, analizează lucrurile mai clar. Adeseori noi nu vedem bine cuvântările lui Dumnezeu. Nouă ne ar părea bine să vină un polițai, să ne cizeleze caracterul. Așa am crede noi că e bine, dar Domnul ne dă pe cineva care ne iubește. Și nu se comportă așa cum am vrea noi, dar în final s-ar putea întâmpla să fie o mare binecuvântare pentru tine, să te trezească din amorțeala ta, să-ți finiseze caracterul, să te pregătească, să fie apreciat în public, să fie apreciat de oamenii din jurul tău. Haideți să privim unul la altul ca o binecuvântare. Apoi să mulțumim Domnului pentru hrană, pentru casă, pentru haine, chiar și pentru bicicletă. Sincer, după ce am terminat facultatea și m-am angajat, n-am avut mașină, dar am avut bicicletă. Și vreo câțiva ani buni, se pare 13 ani, am învățat străzile orașului cu bicicleta. Am fost sănătos, n-am avut burtă, n-am avut probleme cu tensiunea. Și acum, zic, atunci am era greu când mergeam și iarna și vara pe ploaie sau pe rea, cu bicicleta, da, cum a zic mare binecuvântare a fost. Și din nou mi-am cumpărat biciclete în cazul coțin în garaj. Haideți să privim, să observăm, să înțelegem bine cuvântările lui Dumnezeu. Apoi, este foarte important ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul felurit al lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă har? Har înseamnă ceva nemeritat. No, de câte ori nu ne-a binecuvântat Dumnezeu cu lucruri pe care nu le a meritat? Este cineva aici care poate să ridice mâna și să spună, eu cred că merit sănătatea. Pe ce bază Domnul ți-a dat -o. Mai mult, dacă ajungi bolnav, Domnul ascultă rugăciunea și te poate vindeca. Harul felurit al lui Dumnezeu. Frații mei, care de aici ați meritat ca Dumnezeu să vă caute, să vă găsească, să vă spele inima, să vă curățească mintea, să vă despetrească inima? Care a meritat lucrul acesta? Care Dumnezeu ne-a iubit? Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut pe baza iubirii. Și am vrea ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră în această direcție. Apoi să-i mulțumim pentru ce este El pentru noi. El este mântuitorul nostru, El este vindecătorul nostru, El este ocrotitorul nostru. El este Cel care ne poartă de grijă. Îmi place atât de mult cum David spune în psalmul 26, versetul 6 și 7. Înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc ca un vulcan în mulțumiri înaintea Domnului. Nu așa. O, Doamne, îți mulțumesc. Vine somnul la pleoapie. Să izbucnești înaintea Domnului. Fraților, Dumnezeu a intervenit în viața mea. Trebuie să fie ca și un vulcan înaintea Domnului. Apoi îmi place Iona 2 cu 9. Știți de unde a Iona? Versetul acesta de împântecele chitului. El spune așa, eu însă, e o hotărâre pe care o ia, eu însă voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire și voi împlini juruințele pe care le-am făcut înaintea Domnului. Cu un strigăt de mulțumire. Acum când ești în strâmbtoarea în care a fost Iona, S-ar putea să ai curajul să zici lucrul acesta. Doamne, scoate-mă la rar. Vreau să mă văd, Doamne. Vreau să mă văd pe picioarele mele, să nu mă poarte balena asta prin mare. Doamne, voi striga! Voi merge în Ninive și voi striga. Și voi mulțumi pentru ceea ce Tu ai făcut în viața mea. Apoi, noi putem exprima mulțumirea prin atitudinile noastre. O atitudine de recunoștință, o atitudine prin care venim înaintea lui Dumnezeu. Fața noastră exprimă mulțumire față de Dumnezeu. Când vii înaintea lui Dumnezeu să radiezi de bucurie, să salți de bucurie. Este o atitudine de mulțumire cu care tu vii înaintea lui Dumnezeu. În atitudinea de mulțumire nu poți să vii cu capul plecat ca un pipiric, ci cu fața ridicată în sus. Și să îi mulțumești Lui Dumnezeu cu toată ființa ta. Pavel spune în 1 Timotei 6,6 Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia împreună cu mulțumire, îți aduce câștig. Bucuria, veselia, lauda, închinarea sunt atitudini care exprimă mulțumirea noastră față de Dumnezeu. Și apoi, mulțumirea poate să fie exprimată prin faptele noastre. Părtășia zilnică cu Dumnezeu, citirea cuvântului, comunicarea în mod continuu cu Dumnezeu, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, pentru cine este El în viața ta. Iertând pe alții, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că te-a iertat pe tine. Slujind în biserică, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Spunând altora de Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mântuit. Mângâind pe cei întristați. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mângâierea cu care El ne-a mângâiat pentru noi, pe noi. Dând, fiind darnici, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne-a dat. Suntem recunoscători pentru ceea ce El ne-a dat. Închinându-ne înaintea lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu și avem un duc de reverență și recunoștință înaintea Domnului. Când Domnul ne vede că îi ne închinăm și lăudăm cu toată ființa noastră, aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Domnului, Domnul se bucură și primește aceste mulțumiri. Beneficiile mulțumirii. Proverbe capitolul 15, versetul 15 spune... Cel cu inima mulțumită are un ospăț continuu. Nu, cine nu vrea să aibă un ospăț continuu? Este aici cineva? Poate că ne-am și săturat, așa cum Israel s-a săturat de ospățul cu mană. Dar ospățul este bun acolo e bucurie, acolo e veselie, acolo ai tot ce trebuie când este un ospăț continuu. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu te apropie pe tine de Dumnezeu, ai o relație mai strânsă cu Dumnezeu. N-ați văzut când unul față de altul suntem mulțumitori și la orice lucru care ne face mulțumim, suntem recunoscători. Te apropie, Doamne, unul de altul și zici, vreau să stau în preajma acestui om pentru că mă simt atât de bine, pentru că el vede toate intențiile mele bune, îmi este recunoscător și îmi mulțumește pentru tot ceea ce fac pentru el. Te apropie de Dumnezeu. E un beneficiu extraordinar. Dar mai este încă un beneficiu, îl apropie pe Dumnezeu de tine. În momentul în care Dumnezeu vede că tu ești recunoscător, că tu slujești Domnului, că tu dai Domnului din ceea ce El îți dă, îl apropie pe Dumnezeu și Dumnezeu este gata să deschidă zăgazurile cerului și să toarne belșug de binecuvântare. Domnul este gata să te binecuvânteze. Nu numai ospățul acesta, apoi atitudinea noastră de mulțumire mobilizează cerul. Iisus Hristos a mulțumit Tatălui înainte ca lucrurile să se întâmple. Și îngerii lui Dumnezeu au venit și au mulțit pâinile și peștii. Îngerii lui Dumnezeu au venit și au cercetat pe Lazar cu Duhul Învierii și au înviat Lazar. Frații mei, de aceea apostolul Pavel spune în Filipeni în capitolul 4, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. Exact. Și dacă mulțumim lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, se va revărsa în inimile voastre. Și inimile și gândurile voastre vor fi păzite în Hristos. Și veți fi oameni fericiți și binecuvântați de Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să experimentăm. Apoi, când leprosul din cei zece, unul s-a întors la Dumnezeu și i-a mulțumit. Știți ce a spus Isus Hristos? Credința ta te-a mântuit. El era deja vindecat dar avea nevoie pentru că mulțumirea este o binecuvântare nu numai pentru cel ce o primește, ci și pentru cel ce o dă. Și un psiholog pe nume Hans Salley, care s-a ocupat de studiul despre stres, îi spunea așa, Mulțumirea produce cea mai mare energie emoțională pozitivă, mai mult decât orice altă atitudine pe care o poate experimenta un om. Adică mulțumirea, cum spunea salmistul, care poate izbucni ca un vulcan dacă o acoperi și nu o exprimi, ea produce acolo în interiorul tău un dezechilibru și în loc să aducă binecuvântare, îți macină mațele, îți macină puterea, energia și emoțiile pentru o conchiză în tine. Dar când o exprimi și o exprimi într-o formă în care cel care o primește îi aduce satisfacție, atunci este efectul bumerangului. Nu numai că aduce binecuvântare celui care ți-a dat, celui care ți-a făcut, celui care te-a binecuvântat, dar te binecuvântează pe tine, îți aduce echilibru emoțional în viața ta. Ce vom face noi în situația în care avem o zi a mulțumirii? Vom folosi ocazia aceasta să îi mulțumim lui Dumnezeu? Sau vom zice, Doamne, sunt gata, sunt gata să aplic această lecție în viața mea pentru că vreau binecuvântarea ta, vreau să te apropii de, de mine, vreau să mobilizez cerul, vreau să am un ospăț necurmat, vreau să am binecuvântarea ta. Vreau, Doamne, nu numai o sărbătoare, vreau un stil de viață mulțumitor. Vreau ca ochii mei să fie deschiși, urechile mele să fie deschise, să aud minunile tale, să vestesc minunile tale și să te cuvântezi și să-ți aduc recunoștință și mulțumire pentru tot ceea ce tu ai făcut în viața mea. În această dimineață tu poți să iei o poziție categorică. În această dimineață Tu poți să vii înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Doamne, până aici am fost vitregit de binecuvântările Tale. Pentru că nu mi-am exprimat mulțumirea, am fost neglijent, m-am obișnuit cu minunile Tale din jurul meu, din viața mea, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne. Vreau în această dimineață să-mi dai putere să arestez toți hoții mulțumirii din viața mea. Vreau în această dimineață ca tu să-mi ajuți să-i elimin din viața mea. Și să trăiesc un stil de viață mulțumitor. Aș vrea să plecăm capetele înaintea Domnului. Pentru că vreau să vă provoc la lucrul acesta.